Nick och jag kommer vara i en värld. Idag är det onsdag den 25 januari och vi som spelar in den här podcasten är Team Effort, en rollspelsgrupp som spelar Dungeons and Dragons tillsammans. Och i podcasten pratar vi om detta rollspelande, men också om brädspel, rollspel av andra slag, tv-spel, serier, böcker, ja, egentligen allting som intresserar oss. Och idag har jag med mig Håkan. God dag god dag. Anna. Hejsan. Och Sandra. Ja, hallå. Alla vi har ju också varit med här tidigare. Avsnitt 10, alltså idag. Och Håkan, du har en confession att göra. Min confession denna vecka är att jag inte har några fler DM-confessions för tillfället. <laughs> precis. Men det är också en DM-confession så att man inte kan ha hur många confessions som helst. Nej, precis. Precis, men i övrigt så ser vårt schema ut som vanligt. Att vi till och med går igenom vad vi har gjort i veckan. Sen har vi ett tema som idag är våra favoritvärdar i, ja, sagovärdar kan man väl kalla det, av alla dess slag. Sen har vi också en topp fem lista som Håkan har knopat ihop för att Oda. åtgälda att han inte hade en DM-confession. Som sen lite sen så... plåster på såren. Ja men precis. Men är det någon som känner sig extra manad att starta, jag rekommenderar... Sandra. Det är alltid lite svårt att komma på vad man har gjort i veckan. För att man tänker, att, vad gjorde jag de senaste dagarna? Ja. <laughs> Men jag har de senaste dagarna börjat titta på SVTs nya, ja, jag vet Serie. inte. Ja, ja, det kan nog vara en bra förkortning på det. <laughs> jag tänker sci-fi, sci drama, värde för någonting. Men äkta människor. Det är en serie som handlar om eh, ja, ett samhälle där det finns robotar, eller huvudbotts som de heter, eh, som man kan köpa och ha som eh, typ, lite hjälp i hushållet, eller eh, sexslavar, eller lite vad man känner för. Jag skulle precis fråga det, ovanligt. Ja, de de ger väldigt många referenser till det, tycker jag. Det gör det. Det finns bordeller och sådär där man kan köpa hubbots eller hyra. Mm. Men i alla fall så är det, det finns någon slags huvudhistoria verkar det som, som handlar om hubbots som har fått lite mer personlighet och egen fri som försöker ja, hålla sig fria då. Men det är, det, är väl, det är väl hela den här, vad kallar man det? The Singularity. Kallar man inte det det? När eh, just eh, människor, eller robotar, blir smarta nog för, i, i sin eh, aktuella in, intelligens för att skaffa sig den egna viljan. Eh, och ja. hela det, vi har inte sett Sing det väl i någon svensk serie, vad jag känner till innan. Singularity är väl, är väl bara punkten där liksom vi, vi blir mer än bara människor. Så det är, det är nog inte bara robotarna, men det är ju en del av det, är väl att. Oh, ja, inte ska bli så jäkla avancerad Ja, ja, ja. precis. Och det, och det känns som att det, det där är en del av det. Ja. Men, ja. Eller det kanske det inte är. Vad vet jag. <laughs> <laughs> men SVT sände ett dubbelavsnitt. Varje avsnitt är en timme långt då. Så att de två första avsnitten har sänds. Och jag tror att de har hållit lite grann på avsnitten så att även kritikerna har bara fått, de som ska recensera har bara fått de tre första avsnitten tror jag. Så att det är ingen som riktigt vet hur det kommer att utveckla sig om det är, om det är bra i längden eller inte. Är det är Men... bra, ett bra eller dåligt tecken. Är de, är de inte liksom stolta över det de har gjort? De, de tre första fungerar, sen blir det skit. <laughs> jag vet inte riktigt, men jag tyckte faktiskt. Jag tyckte om de två första avsnitten. Jag tyckte det var väldigt eh, överraskande bra eh, för att vara en svensk dramaproduktion. Det man kan säga är väl också att den här utspelas sig i samtid eller hur? Men med ja. i samtid men med det här sci-fi inslaget av hubbots och det är ganska mm. speciellt också för det ser man inte jätteofta utan det brukar vara antingen framtid eller inte så att säga. Ja. Ja. ja, precis. Plus att det finns något litet äh, sånt här, äh, det finns en rörelse i den här samtidsvärlden som är, ställer sig väldigt kritiska till Huvudbottar och eh, som jag tror de kallar sig för äkta människor som mm. eh, sätter upp eh, klisterlappar på sina väggar för att visa att de eller på sina hus och så för att på visa på sina väggar ja. <laughs> stolt visa att de smyger emot <laughs> <laughs> för att visa att de är emot den här utvecklingen som har skett i det här samhället då där alla har en huvudbott hemma nästan och eh, på arbetsplatser så börjar allt fler anställda vara hubots. Så jag har det... en fråga. Ja. Är det, typ, är det typ globalt eller är det en svensk företeelse och resten av världen bara kollar på det jättekonstigt? Eh, nej det är globalt tror jag för att de nämner någonstans i något avsnitt att en gammal hubot som eh, då säljs vidare eh, mm. har eller kommer från Korea för att jag vet inte. Om det är för att hon ser koreansk ut. Eller, <laughs> ja, det var lite roligt att just hon som såg så här. Jo, men de, de, de gör dem uppenbarligen så här. Efter ja. nationalitet, jag vet inte riktigt. Ja. Ja. Nej, men den, det ska bli spännande att se vad, vad som kommer att hända med den serien i fortsättningen. Ja, jag, jag fick ju, något som var intressant med den serien var att det inte var. Hade ni ens hört talas om den förrän en vecka innan? Um, jag hade sett massa reklam för den på Youtube, det är enda jag hört talas om den. Men det, ah, men det, men det var ju nästan ingenting heller, när man kollar på det så hade det nästan inga, alltså jag såg den en vecka innan ungefär så såg jag lite Youtube-reklam om den. Mm. Mm. Då såg man så här stor produktion från SVT, jättekänn, hur mycket snack det var när de, när de kom de här rid, riddar, vad heter det? <laughs> vad heter uh. det? – Arn. – Ja, precis när Arn kom, vilket liv Men är inte det, det fyran, eller? – Jo, det det jo det fyran det brukar ju vara lite mer ja, men precis. in your På. face. – ja. Men det är ändå en storproduktion. Liksom, man brukar höra ganska mycket om de svenska storproduktionerna. – Dessutom så har äh, konceptet sålts vidare tydligen. Ja, uh -huh. Jag vet inte vart någonstans, men... Äh... – Norge. <laughs> – <laughs> Nej. Nej, lite så <laughs> Det där var ingen dis mot våra norska lyssnare om vi har några Nej. sådana. Nej, <laughs> precis. Det är nog ingen fara, kanske. <laughs> Nej, men man tycker att den borde ha eh, slagit på lite mer om det. Ja, men verkligen. Och det för det, för det som var kul också, just när jag såg den Youtube-filmen och så tänkte jag Detta är så himla konstigt. Värsta storproduktionen var jättebra skådespelare också. Varför har jag aldrig hört talas om det här? Varför har de inte pratat om det någonstans? Och så kollar man så här kommentarerna så hade det, nästan inga hade kollat på det. Och enda kommentaren var någon amerikan som hade kommenterat This is so cool, hope it comes here. <här> <här> <här> <här> det var inte en svensk. <här> Vi var <bara, "Mäh." här> ja, med. Det, det är kul att, att, har fått, att det, du tycker det är bra. Det är många andra också som, så här, som har jättemycket positiva. <här> och, så där, och det var jäkligt oväntat. Jag säga. <här> mm. det, det är kul. Mer svensk sci-fi, det tror jag, jag aldrig skulle säga. Jag har en fråga. Ja. Vad, vad handlar det om? Det är väl inte bara en sittgammal så en av dem är robot eller? Alltså, Nej. Följer man någon som gör någonting? Man följer några stycken faktiskt. Det är en familj där familjens, ja, mammans fader, morfar, alltså, har fått en huvot som i princip är till för att. Han inte ska vara så ensam. Och för att de ska slippa bry sig om att ta hand om honom. typ ja. eh, Och sen så och går den jätte Hon är jätteläskig, jätteläskig. Ja, Fast hans, hans första aj, aj, uppåt, oh. eh, ah, eh, Är... Ja, en väldigt så uppskattad familjemedlem till dem mm. eh, Sen så går första roboten sönder och då blir de tvungna att skaffa en ny till morfar. Eh, och då får de en egen HUBOT på köpet. Så att det, är lite, det handlar lite grann om den familjen och hur de ställer sig till eh, sin nya HUBOT. För att mamman är väldigt tveksam till att de ska ha en själv. Och... Hon är rädd att hennes son ska ha sex med den och lite sånt där. Ja. Ja. Eh, så dels så är det den historien, sen så är det en, historia, en sidohistoria om en man som då är väldigt emot eh, robotarna och eh, ja, han jobbar på något tråkigt företag där alla hans medarbetare är hubots och det är ganska roliga scener i fikarummet som, där de försöker hjälpa honom med kaffemaskinen och han blir jättearg över det. Ja. Eh, jag tänkte fråga vem det var man följde som var emot det här som uppenbarligen är en sån utan att veta om det. Men det är uh. han alltså. Uh. <laughs> men det, det roliga med det här är att det är som att de har, som att de har spelat igenom Deus Ex och sen bara, ja ah, men vi gör, en, vi gör en svensk serie av det. Kolla till Blade Runner <laughs> kanske. Mm. Ja, men det, det känns ganska klassiskt. Det här, jag menar, det här med steampunk, hela steampunk grejen men utan steampunk typ. Mm. <laughs> om man kan säga så. inte det sci-fi då. <laughs> jo. Ah. men, men, men, men, men hela den, just hela den stilen med alla, med alla robotar alla och sådär. Ah. Det, det är ju väldigt, lite så stepford wives också så här. Ah, ja, Framförallt som de är klädda också, det är väldigt så här, fint. De här husrobotarna är väldigt. Ah. Sen har men de ju... hela den här historien liksom just om, mm. om det är rätt eller mm. inte. Den är ju väldigt genomgående i Deus Ex. Det är ju hela det, det som Deus Ex handlar om. Ja, det finns ju AI också. i är den klassiska filmen ändå om den lilla robotpojken och allt det här. Mm. Um. AI. Jag tror, mm. jag tror att det får vara nog där med äkta människor för idag. Nu mm. <laughs> kommer... blir det bara vi fejkade människor igen. Ja, precis. Men jag tror att vi blir tvungna att återkomma säkert till den serien. Vi har nog inget val. Den kommer hålla på rätt länge. Ja. Det är tio avsnitt, va? Kanske det? Det är, det är tio avsnitt, säger jag då. Okej, okay, ja, okej. Okay. Håkan, din vecka? Jag har gjort eh, typ två och en halv sak. Jag säger en halv för att en av dem hände egentligen förra veckan och det jag ville prata om då, men jag kan inte det med andra helt enkelt. Mm. <laughs> och då, allting är lite så här, allting hör lite ihop. För att det första jag gjort är att jag har börjat spela, jag har lånat av en kompis som heter Sara. Jag har lånat eh, Professor Leighton and the Curious Village. Ah. till Nintendo DS, som är ett, eh, som är ett pusselspel där ja. man löser pussel. Ja. Så det är helt enkelt det är, det är typ ett gammalt peg och klicka spel Det är inte gammalt så gammalt, men det är ett par år, i alla fall, där man klickar runt över allt man ska lösa en gåta, eller en stor gåta. Och det man gör är att man helt enkelt löser en massa logiska pussel, vilket är skitroligt. Spelet utspelar sig i en stad som, som heter San Mystère, där eh, någon riksnubbe har dött. Han lämnade efter sig ett gyllene äpple och den som hittar äpplet får ärva hans estate. Och till den här staden kommer då professor Leighton och den här staden som är känd för att exportera pussel så att alla man träffar har ett pussel åt den. De vägrar göra saker om man inte löser ett pussel. Så det är till exempel om man, om man vill att någon ska sänka en bro åt en så måste man först liksom pussla ihop vilken del han ska använda för att kunna sänka bron och liknande. Så det är sjukt roligt. Jag höll på att missa, höll på att missa min hållplats när jag var på väg till min praktikplats häromdagen för att jag... Spelade och vara inne i pussel. Och kul med det spelet också är att det är jag har spelat igenom två Layton-spel. Mm. Och det är ganska intressant för det är många som gillar det spelet som inte egentligen gillar tv-spel. Ja. För att estetiskt så är det otroligt tilltalande. Det är jättesött. Det är så otroligt vackert. Alltså jag tänkte ja, komma det. Är till det. Fint. Och sen dessutom så är musiken jättebra. I, i spelet, alltså det är fantastisk musik och sen så är det just det här med pusslen och nästan alla människor gillar ju pussel mm. liksom. så det är inte ett tv-spel utan det är mer bara ett, ett mysigt litet äventyr där man får lösa, lösa massa pussel det påminner typ om inget annat spel jag har spelat man känner sig så otroligt smart också när man klarar pusslerna. Speciellt för att typ allra, allra första pusslet, det är hur enkelt som helst. Och då tänkte jag liksom att det skulle vara ungefär en kurva. Som liksom att det börjar med enkelt och så blir det lite svårare hela tiden. Men det är inte det. Utan vissa pussel är verkligen ganska svårare tidigt. Så när man, när man väl klarar det så blir man så här, oh gosh! Yes! Ja, man blir verkligen nöjd. Ja. Det är som att lösa en Rubiks kub hela tiden. Ja, det har jag aldrig gjort. Så jag kan inte, kan inte relatera. Du kan inte, du kan inte uttala dig. Nej. Jag kan tänka mig lite musik det andra det var gjort är trevligt att du nämnde det spelet. Det är en absolut ja, en favorit för mig på bärbart. Det är väldigt som sagt, det är väldigt väldigt mysigt. Jag rekommenderar starkt till folk som har en DS och eller kan låna en och eller kan sno en. Av någon, inte av mig. <laughs> det andra jag gjort som då går in lite igen i det här är att jag har lånat och läst nästan hela nu. Jag lånade igår någon gång A Study in Scarlet som är första Sherlock Holmes boken. Ooh, nice. First, uh, när, när kom den ifrån? Um, oj, om jag bara satt... Vänta, jag sitter här vid ett internet- <laughs> ett nätverk, jag kan hitta det. Scarlett. Uh, jag tror att den kom uh, 1887. Jaha, oj. Uh, du anser att den håller? Uh, ja, gud ja, den är jättemysig. Ja, alltså den, uh, det, det där jag hade gjort två och en halv sak, sa jag har Och halvan är att jag har börjat kolla på, eller kollat klart på nya eller på säsong två av Sherlock-serien. Den här som utförde sig i nutid. Så jag tänker mig att alla de hör ihop lite grann. För det är lite så här logik och tvåa med Sherlock Holmes. Och A Scarlet är ju första avsnittet från första säsongen. A Study Pink. Fast liksom det här är originalet då. Så att man, eh, ja, det, det håller helt klart. Det är, Sherlock är inte lika så här... Eh, vad ska man säga? Han, han är inte lika weird som han är i alla de nya, nyare grejerna. Men han är ju fortfarande väldigt, väldigt udda. <laughs> väldigt, han blir väldigt, lätt uttråkad när... Eh, in, folk inte förstår dem eller när de tror att de har förstått men de inte har det så sitter de och jaspar medan de går igenom och är jättestolt över vad de kommer på Han känns lite speciell, alltså lite, är det lite Asperger eller mm. någonting åt det hållet? Det är ju, I sherlock serien så känns det som att han verkligen har en Asperger alltså han, mm. han är ju bara så här, logik, han har inte så mycket känslor Vilket och jag det, är Tänker det du i den, den serien som kom nu för ett tag sedan? Ja, precis. Det 2010 ja. kom ju med det med Benedikt Cumberbatch och mm. Martin Freeman. Och nya säsongen har kommit och gått nu, så att säsong två är över. Ja, precis. Det tog tre veckor som <laughs> man väntar ett år till. Tre fina veckor. Det var tre fina veckor. Eller ja, det var tre fina måndagar i alla fall. Är det den halva grejen som du har gjort? Ja, det var att jag hade kollat på Sherlock. Eftersom att jag hade det hade jag gjort innan egentligen, jag hade tänkt prata om det förra veckan. Men så min, min vecka är helt enkelt Leighton, Studying Scarlet och Sherlock- men vad tyckte du om, om andra delen av serien då? Andra säsongen liksom. Ja. Den var, jag tyckte den var skitbra. Jag vill inte avslöja för mycket heller men det är i första avsnittet så, så får man se Irene Adler som var med i Sherlock Holmes-filmen nu också. Den med Robert Downey Jr. Så att, Det var det ju passande ja. att hon dök upp. Hon är väl känt som den enda som har typ så här vunnit mot Sherlock. I böckerna. Mm. Um, ja, och det var Moriarty med en del, vilket är coolt. För han är en cool snubbe, tycker jag. Jag gillar honom i, i, i Sherlock-serien. Han påminner lite grann om typ The Master från uh, Doctor Who, så som han ser ut just nu. <laughs> vilket inte är så förvånande, för det är samma skapare typ. Men du har haft en väldigt detektivig vecka. Man är ju detektiv som sagt i Leighton också. Ja, jag menar det. det var... Jag gillar det. Jag kommer in i sådana här faser när jag vill att allting ska passa. Så det fick göra det nu. Man fick ju knyta ihop säcken perfekt där. Anna, du har också haft en vecka antar jag. Ja, jag har faktiskt haft en vecka. Förvånande och Vad har jag gjort? Fredags, lite, lite tp, lite retro testa kunskaper i rätt om retro. Jag vet inte ens vad det här är. Retro är, alltså det är ett kunskapsspel men frågorna är ifrån 50, 60, 70, 80 och 90-talet. Och sen så finns det även en del där man ska göra lite listor och de ska överensstämma och ja, lite sådär. Mm. Men så det kan bli intressant ibland. 90-talet kan vara rätt lätt och sen så kommer någonting man inte har någon aning om och sen så säger det är, jag vet inte det är som det är som TP och lite grann, mm. fast med, andra, fast med liksom årtionden istället för kategorier, känns det som. Är det roligare inte ganska... eller är det bara oh, annat? Nej, jag tycker det var ganska tråkigt. Ja, det jag var inte tyckte... jättebra, Jag uppskattade väldigt mycket just det här att man får göra listor faktiskt. Ja, det blir kul. Mm. Det känns som att det blir, lite, det blir väldigt beroende på vilka man spelar med olika bra listor på till exempel mm. Tidernas bästa cowboys. Mm. Ah. <laughs> Men <laughs> det finns något facit på Tidernas bästa cowboys då? Nej, alltså, Nej. grejen är att du får då till exempel, ja, vi hade bland annat Tidernas bästa musikal och så skriver alla ner fem stycken och sen så får man poäng för varje serie som man delar med någon annan. Så om mm. jag har skrivit Sweeney Todd och någon annan har det också, då, då får jag en poäng. Och den som har mest poäng får en Plump. får en poäng. Ja, precis. Så det spelar det, det att det belönas att vara mainstream? Ja, precis. Äh, ja, det ett, mainstream... Eller veta vad ens kompisar tycker om. Även... Precis. Mm. Det var ju, alltså, en, av, en av kategorierna var ju typ eh, tidernas bästa prydnad för mål, typ. Och då såg det ganska olika ut på, på oss, kan jag tänka mig. Ja, det var lite så här eh, plantor. Eh, <laughs> kinsfigurer. <laughs> Väldigt mycket avrundande också. Inte från min sida. Jag, jag nämner inga namn, men jag pekar. <laughs> <laughs> vi var vi, vi, vi så hårda med reglerna men ja vem vann då? inte jag tror jag vann. Ja, Anna vann, väl? Jag vann retro jag vi skulle komma, du hade nog sagt om du vann Håkan misstänker <laughs> jag förutom dessa kunskapskamper Anna ja, lördagen lite, lite terraria med Håkan sen i söndags och i måndags vad så... Så sa du? Ja det är värsta äventyret i Terraria också. Det var ju det coolaste någonsin när vi skulle hämta mitt lik som hade dött vid slutet ja. av världen. Eller alla mina grejer. Vi går till slutet av världen för Håkan blev uppätad av en haj. Sen går vi ner i helvetet och dör Håkan i lava. Det gick inte bra för oss. Nej, det låter inte så. Leda. Men sen fick jag feber. Det var det var skojigt. Jag låg så här i sängen i 48 timmar och mest yrade. Um, men efter det så bestämde jag mig av någon anledning för att kolla in My Little Pony Friendship is Magic. Den här, den här hipster i serien, ja. Mm -hmm. Jag kollade de tre första avsnitten sådär. Vad jag förstår, så det de har försökt göra är så att skapa ponys med personligheter. De ska bara vara så här gulliga utan de ska ha lite personligheter eh, sen är det även så att nu finns det, det killponnis också och är så att tre avsnitt in så har man sett några så här killponys i bakgrunden, det man ser på de har större mular därför är de killar eh, ingen av dem har sagt ett ord och de har alltså noll personlighet så det är så vilken, så här... är, vilken är mulen på en häst? näsan okej, okej bra och, och, och så är det så här lite modern animering så här, lite typiskt känns som något som skulle ha gått på internet eller Och för mig jag sitter mest bara där så här. Jaha. Men det här är inte My Little Pony. Här, My Little Pony de borde något slott det där är någon jävla stad. Det, man, man kunde alla ponys, för det fanns liksom ett antal här typ så här. Oh, vi har en hel by fullt och så orkar vi inte ens rita ut, så här, de karaktäristiska grejerna på dem så här. Så för mig var det så här, ja ah, fina färger. Men, men, men nej, det var. Det var liksom, det var inte, det var liksom inte tillräckligt roligt för att jag skulle tycka att det var. En, Någonting att bli såhär hipster Glad över Vad är det den veckan? Oj, Vad ska man säga? Det har varit en lång vecka för mig Det är onsdag nej Jag vet det är riktigt illa eller hur? <laughs> jag menar det, det är samma hemskt För mig är för, för du är klar där Anna, eller? Ja, jag är klar där <laughs> ja, För jag har också varit lite sjuk nämligen Men jag har haft rätt mycket jobb så jag har fått liksom Hålla igång ändå. Go, going strong. Men jag har också hunnit med en del annat. Främst av allt så har jag skaffat Battlefield 3. Jag vet inte om jag nämnde det förra gången. Att, att, det, var så, att det var så som var fallet att jag skulle göra det. Jo, men du, eh, du berättade att det inte var plug and play. Nej, det tog otroligt lång tid att, att fixa för att vara ett Xbox-spel. Det tog säkert en timme. Sammanlagt med alla installationer och nedladdningar och, och skit. Men väl installerat så måste jag faktiskt säga... För det första, jag tänker inte ens prova att spela det single player. Det känns Nej. inte som att det finns någon mening. Vet du men... tråkigt det var? Det börjar lite actionpackat, men sen är det bara tristigt. Så ser jag alla ner. <laughs> ja, det känns ju så. Men multiplayer-delen, jag är positivt överraskad. Äh, jag, jag har annars lirat mest kod när om jag har spelat en del Battlefield. kod alltså det dåliga, det dåliga Battlefield. Precis, det amerikanska battlefield eller det är dåliga Battlefield, tror jag det kallas, i fandom-mun. Alltså, ja, ja, men precis. Ja, det är, men, men Battlefield, jag är verkligen positivt överraskad. Jag tycker det är riktigt bra. Ja. Främst allt så är det, det här, för oss som gillar rollspel, så är det kul att vi faktiskt får levla. Ja, ordentligt. det är fantastiskt kul. Så jag har väl nått upp till level 12 eller någonting sånt. Och en rolig grej är att det märks nu för mig och de jag börjat börjat spela det här med att vi har spelat spel länge nu. Även när vi skaffar det här, liksom, direkt när vi går in och spelar, så börjar vi vara liksom topp 3 hela tiden. Aj, aj, det. det är en bra känsla. Mm. Och då, då inser man att vi börjar bli de här gubbarna som har spelat. Liksom, vi sitter 17-åringen där inne och spelar som har spelat sedan de var 7. Ja men vet ni vad? Vi har spelat i typ 20 år. Så, så era tio år är ingenting. Vi har spelat sådana här spel som vi, liksom, i hur många år som helst. Detta är ju bara en, även om det är lite, lite speciellt, mycket fordon och sådär. Ah, ja. så, det märks att man börjar kunna det här nu alltså. För jag, jag det med mig en rädsla eller slashan jag, jag vet inte vad jag, vad jag ska kalla det men jag har tänkt på det ganska mycket mm. att jag hade jag brukar vara rätt bra på spel när jag var, när jag var yngre vilket, vilket gjorde att jag, att jag, liksom, jag hade en så här, jag hade en hög lägsta nivå så att om vi köpte ett nytt spel och så började vi spela alla mina polare då var det oftast jag som vann liksom och spel det var. Mm. Sen, så, sen var det lite så där beroende på liksom hur länge vi spelade vem som blev bäst på det men liksom, jag, jag, jag brukade ha bäst lägs alltså lägsta standard och så brukar det ja. hålla mig i, i, i toppen men <laughs> ju mer så här, jag, jag vet inte spel blir modernare, nu är det mycket såhär man ska hålla på och svänga runt med kroppen och titta, peka på saker och ting, och ting. det är sånt som inte jag kan göra, jag kan inte göra det alls, så att jag känner liksom att sådana spel som Battlefield kommer jag kunna spela nog för alltid tror jag, men så fort kontrollerna försvinner kommer jag bli den, den gamla gubben fast på andra sättet så är inte jag kan spela längre Men kommer de att försvinna? Nej. Alltså, säkert det... före det senare. Inte jag tycker helt det är lite taskigt så här, för det tar ju ifrån så här. Nu helt plötsligt så kommer kidsen som brukade vara ute och inkräktar på det vi som gillar att sitta inne vid tv-spelen tar våra grejer. Det är ja, men precis. Men Jag känner lite jag kanske har berättat det någon gång innan också, att jag av, av ilska dels över hur dåligt jag tyckte sälda var på Wii då. Men främst av allt över att jag var så sur att jag aldrig lyckades typ slå min mamma, min farmor eller min lilla syster i Wii Bowling. Och ja, ja, i det, just ilska det. så sålde jag sen mitt Wii då. Jag kommer aldrig vinna Bowling över morsan liksom. Hur kul är det? Det är fel. Det är fel. Visst är det konstigt så jag, jag förstår vad du menar Håkan. Det är på mig också. <laughs> Men jag tror att det kommer att komma tillbaka om det försvinner liksom ett tag så måste det ändå finnas någon slags retrokänsla över det här med jag vill inte vara hipster jag vill inte kont vara kontroll hipster så här och stå så här med min PS3 kontroll och bara eller vad, vad nu hipsters gör det känns det känns som att de här nya typ när det kommer Star Wars till Xbox Kinect exempelvis mm. det kommer nog ge oss indikationer på vart vi kommer skall när det gäller nästa generations konsoler och rörelsekontroller oj det rimmar det ja. va ja. Konsoler och kontroller ja eller ja mm. Jag tycker att det är rimmet Tar oss in i nästa paus Första pausen första pausen helt enkelt Och efter pausen så återkommer vi med temat Alltså Våra favoritvärdar jag sa innan pausen så ska vi nu diskutera veckans tema, vilket är våra favoritvärdar. Jag vet att alla såg fram väldigt mycket mot att diskutera det här. Och sen blev alla lika ledsna som de var uppspelda när jag sa att vi får åtminstone ta bara en var. Annars blir det nog för mycket, eller hur? Ja. ja. Men det, det är okej, okay, vi förstår. Du är hård men rättvis. Hård men rättvis. Mest ledsen verkade du, Anna. Så du var väl också då antagligen mest <laughs> spelt. Så, lot, lot, så vi kan låta dig böka. Vilken är din favoritvärld? Um, Eller ditt favorituniversum? kanske du kan det favorituniversum Jag tror att jag blev mest ledsen för att jag hade så svårt att välja. Att jag var så, nej, bara en. Men eh, det jag valde till slut eh, var så sådär väldigt, eh, väldigt unikt eh, Harry Potter-universumet. Som jag eh, har, tycker är väldigt... Mysigt. Jag vet inte, jag, försöker, jag tänkte så här, vilket är det så universumet som jag liksom verkligen gillar och eh, jag vet inte, mig bort i när jag läser. Och det, det måste vara det. Är det för att det är likt äkta människor är i Real? Eller i. Eh... Nutid? Um, fast det är ju inte nutid. Nej. Det är, typ ja, fast det... Det är typ under 90-talet är det. Uh. Ja. Ja. No, Nåväl. <laughs> Hallå Nick. <laughs> det är väl inte nutid, det fanns 20 år sedan nästan. <laughs> det gör jag vet. Och nej, ska påminna mig. <laughs> um, nej, det är just det här... Först måste man ju säga att det här, att gilla det här universumet, då måste man ju först säga, ja jo, man, man gillar det, om man är en vanlig människa i det universumet så är det ju inte något speciellt, men att om man faktiskt nu råkar skulle vara då häxa eller trollkarl så vore det coolt. Men det är just det här, det är lite, det är som vår värld fast, fast magiskt på så sätt att allting finns men det fungerar lite annorlunda och det är allting lite konstigt så det, det är lite gammaldags på något sätt och det är lite gammaldags på något sätt jag tycker typ att det är illa nog att jag aldrig kommer få ett brev från Hogwarts. Men tänk att liksom bo i den världen och ha en, syr, en syrra som typ är häxa då. Och få och åka iväg varje, varje liksom, termin. Ja, ja, ja. Det skulle vara det värsta som fanns det någonsin. Det är mest synd om henne någonsin egentligen. Även om hon nu säger att hon absolut inte skulle vilja att vara häxa. Så. Mm. Uh, ja, ja men verkligen. Eller jag menar även. Och, ja, jo men det vore världen att vara typ squib. Alltså att inte ha några magiska krafter där. För att, jag menar, då får man i alla fall leva i världen, även om... Men, men, men ja, nej. Och faktiskt veta om att världen finns och inte få ta del av den. Det vore ju, vore ju lite tortyr och sådär. Den gillar jag. Det är liksom... Det, ja. Vad är det som tilltalar dig mest med den? Nej, ja, men just det här. Det, det, är allt, det vardagliga har en lite här Det är lite annorlunda. Jag menar, om man levde i det så skulle det vara vardagen, men ähm, jag tycker om att det är... Det, det är en av de grejerna jag tycker om, så estetiskt. Att det är lite så här, och då när jag tänker med det, det är, väldigt, det är gammaldags och De blandar lite med magi, det är som, så här, det är som steampunk, fast allting fungerar med magi istället. Ehm. Så det är, väl, det är väl liksom känslan av det, vilket är ju svårt att beskriva. Men... Ja, men just den här känslan av att all, alla smällare är lite häftigare ja, äh, det än det i verkligheten. Alla godisar är lite godare, lite roligare. Det är lite coolare att gå i skolan. För alla leksaker man... är lite häftigare. Får jag pröva ett ord för att beskriva känslan? Ja. Mm. Mm. Det är magiskt. <laughs> Där har vi det. Ja. Varför håller ni på springer runt den busken för ni kan bara att säga det. Det är, det är sjukt magiskt och sjukt mysigt. Det är det är till och med ohyran är så här pratande och springer runt och snor saker från den. Ja, Fast man ställer är... till jättejobbet ändå sidan. Typ. Ah, ja, jo, jo för oss igen. Eller nej för dem men för oss är det kul. Arbetet man får göra är att typ slänga ut några från sin trädgård så komma ja. Kommer tillbaka och så här. Ja, jo. och, och, och grejen är, det jag tycker är så charmigt med den här världen, det är att de lite accepterar att allting man gör kan döda den. Men det är bara, det är bara, ja ah, men jo men vi går i skolan eller så ja bara att laga mat skulle potentiellt kunna döda en om man använder magi. eller whatever, det är bara sådär. Har vi någon så. annan åsikt om den här världen? Jag håller med om att det är väldigt mysigt. Jag skulle kanske nog inte välja en som min mm. favoritvärld, men... Mm. Jag har aldrig riktigt fastnat för den, vilket jag tror är för att den är just som den verkliga världen fast lite ballare. Jag föredrar världar som är helt annorlunda eller där ja, det finns markanta skillnader ifrån vår värld. Ja, det, det, det gör det ju där också. Det gör det, men det är, ändå, det är ändå för mycket som man kan känna igen sig i. Det, är, liksom det. ändå att de får läxor typ. Mm. Ja, jag, jag har ju, ett av mina event på Facebook är att den, jag tror att det är 2017 tror jag att det är, ska jag möta Harry Potter när han nu och lämnar sina barn till första året på Hogwarts i London vid perrong tre och, vad är det, sju och tre kvart eller vad det är? och tre kvart. 9 och tre kvart, tack. Kommer det vara svin mycket folk där då? Jag tror det. <laughs> eller? <laughs> jo, det Och nej, och Nej. <laughs> mm. Men du, nu när du ändå är igång och pratar, Håkan, så kan du lika gärna måla vidare om din värld. Och det här var ju lite grann som... Vänta, va? <laughs> lite grann som... Ja, jag har ett filt i mitt huvud där jag inte hörd när folk förelämpar mig, så jag kör vidare. Um. <laughs> många år, efter många år av var du. Se, kolla, det där hörde inte jag. Nej. <laughs> Säga och gråta den tår Jag kunde, jag hade också svårt att välja Liksom en värld, vilket jag misstänker inte är helt såhär Jag är nog inte unik i den Med tanke på att Anna hade det, jag misstänker att ni också hade svårt att välja Det kom fram till till slut Var ändå, jag tog det Jag liksom senast snörde in mig på mer eller mindre och det är Justice Leagues DC-animerade Värld Är ni med på vad jag menar, typ så här, Batman och Superman och allihopa hänger och slåss mm. Mot, eh, mot eh, superskurkar Mm. Bara för att det är, det, är, det är också vår värld, fast liksom Batman är med i en superhjältegrupp och de åker runt och räddar hela världen från coola aliens. Jag behöver du säga något mer. Massa superhjältar på samma sätt. <laughs> alltså det är ju det är, det är sjukt ballt. Jag satt och funderade på så här om jag ville... Vill jag så här liksom helst hänga i Gotham eller vill jag hänga i Metropolis. Och så var det så här, jag behöver inte välja. Jag kan hänga bara i liksom hela det universumet. Så kan jag, vart jag än är så kan jag bli skjuten av en laser när som helst och dö. Jättehemskt. Och hoppas på att jag är en av dem som liksom, jag vet inte, kanske överlever på något konstigt sätt. Och så får jag träffa Batman. Liksom. Det vore hur coolt som helst. Men skulle du verkligen vilja träffa Batman? Han är läskig. Han är sjukt läskig, men jag, det skulle vara lite nervöst. Jag, inte jag, ska... du, jag, ska, du, jag kan tänka mig att du är rädd för Fladermus också. Nej, jag är inte rädd för Flandermus. Jag tycker de är väldigt coola. De är lite obehagliga när de flyger nära, men det gör de ganska sällan. Jag, är inte... jag vet inte. Var jag det någon de en coola. sorts peak att Håkan är rädd för många saker? Eller? Jag vet inte. Är... Han är rädd för spindlar. Men det är klart att han är rädd sam... för spindlar. Spindlar är skiteckliga. De är inte ett befinner sig ofta på samma ställen som spindlar. De, jag vet inte, de påminner lite i utseendet också, tycker jag. Nej, har du sett en spinnelock i fladdermus Jag Ja, väldigt många. Jag vet på... det, vet på... vad vi tittar om. Jag, jag, jag har sett fladdermus från en decimeters avstånd i grotter och sånt där. De är, ja. de är ganska häftiga, konstiga djur. Ja, jag, jag, jo, jag, jag håller med. Jag har också sett dem. En... Väldigt nära in på. Jag vet inte vad vi skryter om här. Jag det, det, skryter. Det, är någon, det är någon typ av vaktkamp men jag vet inte riktigt vad, vad, vad vi någonsin ska få ut av den eller vad den någonsin ska säga om oss. Var en etablerare är väldigt svårt att liksom, sätta fingret på. Ja, den är så Jag det är en fladdermus på några håll. Har du det? Vad? Frågade Sandra om du hade sett en fladdermus på närhåll. håll? Nej, det är därför jag håller mig utanför ja, den här nej, diskussionen. Det jag det är inte jag vill inte... Du, är, du är, uh, gillar ju den typen av musik så att du skulle kunna bita av huvudet på en fladdermus om det blir full. Ja, för jag kan ju inte göra det eftersom jag är vegan. Ah. <laughs> det är kan det vi Finns det något veganskt alternativ till bita av huvudet på fladdermusen? Rädisa. <laughs> <laughs> typ. Typ. <laughs> Det, det är en rolig tanke <går> att med ett alternativ till att bita huvudet av en fladdermus. <går> Vad ska man göra för att bli lika cool som Sandra? Det kanske är att limma fast huvudet på en fladdermus som någon har bitit av huvudet på. Ja, <går> men, <går> men det är lite du ja, nej. Jag Jag tror att det, metoden på fladdermusen som håller på där. Det kan man ju för sig göra. Tycker man att det är coolt som vegan när han betar av huvudet på en fladdermus? Nej. Tycker man, man det? Att det är coolt, Tycker man det annars? <laughs> jag tänkte säga det. <laughs> jag, jag tror mest att man, att man upprörs, om jag ska vara ärlig. <laughs> men, det, men det fick i alla fall mycket uppmärksamhet, får man ju säga. <laughs> ska, vi, ska vi röra oss vidare? Eh, ska jag berätta om min värld? Ja. Jag har valt Diablo Universum eh, som min värld. Och du hade till och med ett namn på det, Håkan. Eh, sanctuary. Sanctuary. Det, det är bara någonting... Diablo 1 är kanske inte så mycket att säga om, där går man ju ner i gångar. Man hänger liksom. väl i, vad heter staden? Tristram. Ja, Tristram. Och så går man ner, bara längre och längre ner i helvetet. Där man till slut möter Diablo då. Men sen i Diablo 2 så blir det lite mer. Då är det fyra olika akter då, som man går igenom. Den ena heter Rogue Encampment. Och det är egentligen bara en gräsmatta. Och där får man liksom besöka resterna av Tristram efter att, efter att hjälten från första spelet blivit liksom övertagen av Diablo och pajat upp. Alltså det är lite lore där. Ja men precis. Och sen när man kommer vidare till akt två så möter man i varje slutet av varje akt så möter man en boss. Så det är, så här, det är ganska enkelt universum liksom. Och hela universumet bygger ju på, som du säger, att det finns demoner varav Diablo. En av dem då. Jag tror han är Lord of Destruction, om jag inte kommer ihåg fel. Bara det namnet. Uh, <laughs> Och sen så är, är, det... är det inte, förlåt om jag är jobbig, men heter inte expansionen Lord of Destruction för att man, det handlar om Lord of Destruction som är mm, mm, mm, precis. Så eller han då... är väl Lord of Terror eller någonting? Jag vet inte. Ja. <laughs> ah, jag kommer jag inte, inte exakt ihåg. ihåg men det är, det är lätt att blanda ihop, för, för så jag säger det är ganska... Eh, det är ganska, inte så konstig handling och inte så konstig story. Men, men det, är, det är bara väldigt lätt det här med enkla världar, eh, demoner och fallna änglar. Eh, mot den här unnamed hero. <laughs> så att men är, är hela den här världen ett helvete skulle man kunna säga? Mm. Eller är det liksom... Alltså det är ju inte trevligt. Det är inga Nej. trevliga ställen man är på. Vart man än går så försöker ju förutom städerna så försöker ju folk döda en. Men akt ett är som sagt är rogue encampment och då är, då är man på något så här litet ställe och sen så springer man ut på någon gräsmatta och ner i grottor och lite sånt där. Ja. Sen akt två är Lutgolain, heter det, som är, det är öken, typ. ja, en ökenvärld helt enkelt. Och sen så går man ner i lite så här katakomber och liknande sånt. Mm, och, och så möter man också där någon boss som jag inte exakt kommer ihåg vad han heter. Äh, har du något inne, det Håkan? Ras? Nej, jag, jag kommer inte ihåg. Jag blankar inte... där, sorry. Jag Ja, men precis. Jag kommer inte heller ihåg exakt vad den heter. Och sen den tredje akten är Kurastdox, tror jag det heter. Och då springer man runt i lite regnskogsliknande och massa så här floder och sådär. Det, det är ju det första som du säger som låter så här fint och bra. Ja, och det, och det är väldigt mörkt och vidrigt. Ja. <laughs> Fygg med kanibalerna ger mig typ mardrömmar. Mm. Ja, men det är verkligen det är så här lite roliga fiender också. Och I slutet här möter man Mephisto. Som man kallar, som är nog den bossen jag gillar bäst i det här spelet. Uh. Som är, är någon av de här Lord of Blood. Jag, jag har namnen här om du vill höra om. Ja, men kör dem. Diablo är Lord of Terror. Mm. Bal eller Bale eller något sånt är Lord of Destruction. Och Mephisto är Lord of Hatred. han är äldsta. Äldsta Prime Evil. Mm. Precis. Och sen, den, alla änglar är väl fallna förutom Turiel som lite guidaren genom hela den här upplevelsen då. Ja, ah, ungefär så är det. Något åt det hållet i alla fall. Och sen finns det akt 4 eh, akt som är helvetet. Helt enkelt. Helt, helt enkelt. Där man då till slut möter Diablo. Det, jag vet inte, men det är bara någonting med det här. Det här enkla uppbyggnaden. Känslan när man springer igenom diablo världarna liksom, Ni vet ju hur, bliss, hur bra Blizzard är på liksom design Och just känslan, de här häftiga... De häftiga filmerna i världen och sådär. Men, ja. men jag har faktiskt inte läst någon Diablo-bok. Är det någon av er som har gjort det? Jag tror inte det behövs, ärligt talat. <laughs> jag tror att jag tror att skulle jag ha gjort det så skulle jag antagligen inte ha sagt att det här var mitt favorit. Nej, jag menar det. <laughs> När det gäller Blizzard-böcker som är väl helt okej, okay, men man ska aldrig läsa Richard E. Nack. Det är huvudregeln. Är det en huvudregel? Det är en ja. författare inom Blizzard-litteraturen. Ja, oh, framförallt World of Warcraft, han är, ja, yeah, alla ögon är orber och det är väldigt särskilt. <laughs> hey. pros. ja, purple prose. Och sen till den egentliga anledningen till att jag valde det här, och det är ju att det finns en secret cow-level. Ja, just det. Ja. I like <laughs> där, där man bara springer runt och slåss mot en massa kossor. Cow-king. Ja, precis. Och det är ett ställe som man också befinner sig i ganska mycket på högre level, eftersom att det är väldigt bra drop rate på unika vapen och sånt där. Och kosen är ju sjukt också, vilket är ja, de blir svin svinsvåra när man kommer till svåra, svåra, svåra. Mm. Sandra bara, go cows! <laughs> Nick, ja? uh, om jag säger, stöar en lyssen, får du någon minnen då? <laughs> uh, ja, det, är, ja fast nej. Jag, jag kommer <laughs> det är, jag inte komma ihåg vem det är. Det är Deckard Cain som man alltid går och uh, ska, han ska identifiera ens prylar och han säger alltid du a eller and och så gör mm. man inte det. <laughs> <laughs> för man vill bara att man ska identifiera ens grejer så man kan använda mm. dem eller sälja dem. Ja, oh, oh, jag har längtat till Diablo tre nu. Jag blir för förväntansfull, vi måste gå vidare. Vem är det som inte har berättat om sin värld? Det är du alltså. Det är Sandra. jag, yes. <laughs> <So> let's go. <laughs> um, jag tänkte välja en lite finare värld fast egentligen inte kanske. Um, jag uh, valde Narnia. För att det var min favoritvärld när jag var liten. Jag tyckte om den väldigt mycket när jag läste böckerna första gången när jag var kanske tio år eller någonting sånt där. Just där att man kan komma till en annan värld bara genom att gå in i en garderob. Och att den var så pass annorlunda ifrån vår vanliga värld. Att det sprang runt lite... Ja, och var det talande? Äckorrar och... Vävrar. Vävrar. Eh, ja. Ehm, och... Ehm, Jesus Jesuslejonet. Mm. Ja. Ja. Ehm, och just att det fanns liksom att den var vid sidan om vår vanliga värld. Ehm, tyckte jag var lite spännande för att då tänkte jag att ja, en dag kanske jag också kommer till några <laughs> mer... <laughs> Får jag säga vad det hemskaste med, jag, jag läste första Narnia-boken för inte så länge sedan Jag tror jag gick i kanske ettan för gymnasiet eller någonting, jag hade varit i London med ett par kompisar så Skulle jag flyga hem och då köpte jag Narnia liksom och läste på, på vad heter tåget som åker i luftenflyget ja. jag, jag tappade med lite spåret där det, det värsta är ju när, när, de, när de har varit igenom alla de här äventyren. Nu, nu tänker jag spoilera den här boken lite igen. Den var den 60 år gammal. eller någonting. Mm. <laughs> Är det okej okay för er? Jag tror att I många har läst Narnia. Eller Ele har sett filmerna. Eller tänker om inte läser. När man då liksom kommer till den här världen när man är så här, kanske 10 och så lever man där tills man är kanske 40 eller någonting. Så hittar man vägen hem och ser man 10 igen fast man är hemma i Anniversities London. Ah. <laughs> och <laughs> måste leva om sitt liv fast utan att ha, ha en häst och ha ett svärd och vara kung. Ja. Det var hemskt, de som kan tänka mig. Ja, det är. Usch. Jag tror inte ens att de ville åka tillbaka de flesta, utan de blev ju övertalade av. Aslan Alltså så som, så som jag minns det, Så i första boken så är de ut och rider De har helt glömt bort att de har kommit från en annan värld Så hittar de en stor stolpe och så blir liksom de bara Vad är det här för någonting? Och så börjar de leta och så kommer de ut liksom I Robin igen Ja, det är ganska deppigt ja. Var det i, i filmen, vilka var det, tredje Där, de, där han övertyger dem och att åka hem För att de ska kunna hitta hans Typ jordliga motsvarighet A.k.a. Jesus eller nåt. Åh ja. oh, gud, jag har bara läst och sett första Så det kan vara mycket värre Ja, jag bara, jag bara sett första och tredje men när du var inte med såg den kanske ja, men det var och ja, det är en fantastisk film men det är väldigt mycket sånt där de har ju snott hela så här skapelseberättelsen som finns i Narnia har de ju tagit ifrån Bibeln eller mycket av ja. dem i alla fall C.S. Lewis är väl ganska uttalad också att det, var ja. det, det är det liknande för jo, han hade ju en massa kritik för Tolkien och jag menar att Tolkien hade mycket religiöst i sitt men jag menar Herregud. Är de homies Jo, de var goda vänner. Men var, jag tror att det var C.S. Lewis som sa att... Det hade varit någonting att tal om så här, att, ja, lite för lite religion eller någonting. Så här, att, ja, det, jag bara, okej. Okay. <laughs> men sen så är böckerna. Jag, tyckte, jag läste om ett par av böckerna för bara ett par år sedan. Jag tycker fortfarande att de är väldigt bra och välskrivna man bara... Tittar bort lite grann när det blir för mycket skapelseberättelse och mm. för mycket Aslan är Gud och han. Mm. Ja. Jag läste dem också för inte jättelängre sedan och jag var också nöjd även nu. Men, ja. men jag skulle nog påstå att de känns lite, eh, de var den tidens Harry Potter kan vi säga så. Det känns, mm. det känns lite som att Harry Potter är nog bättre nu. Om man skulle läsa båda efter varandra så är nog Harry Potter-snäppet eh, bättre. liksom. Det tror jag nog också. För jag läste dem ganska ra rakt på varandra, vad jag minns. Eh, och jag gillade båda, men jag tror mycket är liksom nostalgi också. När ja. man läser eh, Narnia. Ja. Men de är helt klart misiga fortfarande också. Jag med. i från pausen och vi hoppar direkt in på Håkans eh, veckans eh, topp fem lista. Måh, nej, vänta. Det där var inte. Ja, det var Daniels <skratt> Masters Confession. Jag är så van att introducera <skratt> den till äh, dig. Så det blir något sorts mellanting samma? den här gången. <skratt> ja, jag gillar det. Jag gillar det dock. Min topp fem lista idag. Jag tar jag tar liksom jag, jag har lärt mig en läxa av Anna och fuskar. <skratt> <skratt> jag fuskar aldrig. Gjorde <skratt> Anna min, fuskar? Jo men andra fuskade förra veckan för då hade vi våra tema var ni vet karaktärer vi gillade och sen hade hon fem karaktärer extra i sin lista. Mm. Mm. Så min topp Det, var, top det lista, var bara du som tyckte. Ah. Ja. Min topp fem lista är i alla fall topp fem ställen jag skulle vilja besöka ifall inte liksom eh, verklighetens lagar var något man var tvungen att, var, var liksom tvungen att rätta sig efter. Så helt enkelt topp fem platser jag, jag skulle vilja besöka. Eh, jag har två bubblare om ni vill höra bara för att liksom visa ungefär hur det kommer se ut. Annars går jag in på listan direkt. På. Mm. Eh, min första bubblare är The Jedi Enclave på Dantooine från eh, Knights of the Republic 1 där, mm. eh, vilket är helt enkelt eh, Dantooine är en stor fin värld som är till skillnaden från Tatooine som är den stora ökenvärlden så är det här en stor fin gräsig värld och där hänger Jedi-munkarna och de med, mediterar och det är stort och fint och gräsigt anledningen till att jag inte tog med det, det är för att det också finns asstora flygande så här stingrockor i luften som de verkar vara helt fredliga men jag tyckte det var läskigt så det är ett... <laughs> Min andra bubblare var Gotham City, med liksom, motiveringen joken. Och sen anledningen till att jag inte vill åka är Jåken. För jag vill inte <laughs> I alla fall, min, min topp 5-lista, ställen jag vill besöka. Jag börjar med nummer fem. Det är Ankmore Park heter det så, Anna? Ja, det heter det. Det är en ganska ny plats. Det är helt enkelt en av de största städerna, verkar det som i alla fall, i Discworld-världen. Alltså i, i Discworld, liksom, av Terry Pratchett. Det är en stor stad, det är väl den mest korrupta staden i alla universum någonsin, tror jag. Den mest, <laughs> ja. <laughs> den mest våldsamma. Men också alla som pratar om det liksom, erkänner att den är, den är helt enkelt den sämsta, sämsta platsen någonsin. Men alla pratar väl ändå väldigt varmt om den, vilket gör att jag vill åka dit. <laughs> om, så om vi talar om så här ställen man blir mördad på så är ju ankh rätt, rätt farligt. <laughs> Ja, jag har skrivit det, att det är, lite, det är en av nackdelarna, att jag säkert bara skulle kunna njuta av det kanske en kvart innan jag var, liksom var rånad och mördad. Mm. Jag vill också, jag vill också liksom känna den här lukten som alla beskriver ska finnas där. Och jag vill se den... Den se, maten du vill... <laughs> jag vill se den ank som, som oftast fungerar som bårhus. Allt det där liksom. Mm -hmm, mm -hmm. Ank-mordordor. Morpork tror jag Mork, den heter. Pork, det är väldigt, väldigt konstigt och kul namn. Ja, men det den styrs typen... av eh, den fantastiska Lord Vettinari som... Eh, liksom... som, jag just, som jag just har träffat för första gången, så spoilar inte. Okay, jag han har jag inte han har dykt upp i, i, i böckerna. Men jag tänkte, så... han verkar cool, han har en liten Jag tror du att han tycker om honom. Ja, han, är, han är charmig. <laughs> <laughs> Nummer fyra. Cool Cool Mountain från Mario 64, som är alltså en av världarna i, i Super Mario 64. Det är den första snöbanan om det ringer några klockor och någon av er. Ja, man får åka mm. lite rushbana mot en pingvin. Ja, Precis, nu. det jag har skrivit är att dels dels jag åka dit för att det, det verkar vara en cool vintervärd. Jag vill se de där, den här stora pingvinen och den, den lilla pingvinen som är då banet som är hur gullig som helst. Jag vill åka pulka dels i den här isbanan och dels på den där liksom backen ner för berget. Det är helt enkelt många coola saker jag vill göra där. Och så vill jag teleportera mig också, det kan man göra att <laughs> Det, ett, det, är ett fint, det är en fin liten parentes i Mario, i ja. Mario-universet. Och jag kan höra låten i huvudet när jag tänker på det. Den går typ såhär, och sen så börjar jag låten, det är jättefint. Det är mycket mysigt. Nummer tre, från Mario till Sonic. Jag vill åka till Green Hill Zone som är första banan i första oh. spelet alltså. Och det är helt enkelt för att det... Första banan i första spelet i ett av mina första spel någonsin. Så jag skulle vilja gå till de där väldigt plastiga ängarna, eller liksom kullarna, och liksom hänga där och se, se liksom den, den stora antitesen till, till Super Mario. Liksom, jag vet inte, allting är mycket, mycket mer attityd än vad det var i Mushroom Kingdom någonsin. Och det, allting går så fort och det är mycket robotar och det är väldigt coolt. Tänker du dig att, att musiken hörs när du är på de här platserna också? Jag tänker mig att musiken hörs när jag går runt i verkligheten, så ja. <går> <går> För alltid om och om igen loop. <går> <Precis>. <går> så dit skulle jag vilja åka. Och så går den lite snabbare när du går snabbare också. Ja, exakt. Jag skulle eh. också gärna åka till den världen. Är också, jag, jag, jag, blir, jag ryser blir i magen bara jag tänker på att jag skulle befinna mig på den där kullen och hoppa runt. Jag menar det och det kanske försöka springa, springa runt i den där loop. <går> Har jag berättat någon gång om den drömmen jag hade som liten om Sonic? Nej. Nej. Jag drömde någon gång att vi hade ett så här ganska högt berg där jag kommer ifrån. Och jag drömde att jag var med hela Sonic och hela hans gäng. Och sprang runt i den lilla liksom orten där jag kommer ifrån. Och så var jag uppe på den här kullen och så stod jag där med Sonic. Och så sa han till mig att Nick det är inga problem. Bara hoppa. Du kan inte skala dig om du bara böjer på knäna <laughs> när du landar. Bara böjer på knäna. Då hoppade jag ner på det där jättehöga berget med Sonic och så böjde jag bara på knäna. Och då var det inga problem. Fan, vad bra. Mm, det, det var en bra dröm. Sonic nu vet, jag, nu vet jag att du är något av en så här demagog. Du, du kan prata och så, och så gör folk det. Hur många av dina vänner övertygade du om att det, det skulle funka sen när du väl... Alltså i verkligheten. <laughs> Fast, Håkan, om du hoppar ner från någonstans, böjer du inte på benen då? <laughs> uh, nej, jag kör. Uh, det att ställa dig på rupen. soffan och hoppa ner från soffan <laughs> utan att böja på benen. Så ska du se att det är runt bara det. Men, men det, det, var, det var lite... Jag menar, man böjer på benen när man hoppar ner från saker man kanske inte får en höga berg. Uh, <laughs> Eller jag vet inte. Har hon ner på den högtbärg så är det nog vägen från till. Nej. Oavsett vad Sonic säger. <laughs> oh. Det var ju så den där lite tråkigare serien alltid slutade. Där. Det var med en Sonic says. Och så var det typ mm. så här: Don't talk to strangers kids. Och så stavade Sonic den med zäta. Och sen så ändrade de till rätt stavning. Tails stavade fel. Och sen så ändrade, <laughs> Nej, Tails. Tails fel, ja, sen så ändrade Sonic. För han var den, den vuxna. Mm. Gjorde han det genom att springa. Nej men han rörde armen väldigt fort mm. Mm. Eh, Nummer två Balmora, en stad i, på ön Vardenfäll i provinsen Morrowind i spelet Morrowind Balmora fick jag reda på idag, det betyder stenskog på något av alvspråken där Och det är helt enkelt en av de mänskliga eller liksom imperialstäderna som, som finns i spelet Morrowind Det är en av de första liksom, riktiga städerna säga som man kommer till i, i det spelet är det någon som har spelat Morrowind? Jag vet inte, Nick. Jag har spelat Morrowind mycket. Jag har spelat Morrowind. Så du vet vilken stad jag menar. Det är en flod som rinner igenom genom den. Det finns det South Wall Corner Club där Thivsgild hänger. Inte... Mm, då vet jag om du säger, om, om mm. du säger det. Jag tror att man också har något smyguppdrag där man ska följa efter någon lite sånt där. Har jag rätt? Det är mycket möjligt. Jag har mm. inte gjort alla uppdrag i det spelet. ja jo, men, <laughs> Nej, det kan jag tänka man har om jag inte har gjort. Kaius Kusades den neddrogade undercover Blades-ledaren i Morrowind eller på varken då, bor i den staden. Det, det finns en det finns en Guild och det finns en fighter Guild. Det är helt enkelt en väldigt bra stad och liksom ha som bas men att han utforskar hela den här staden eller hela den här världen, då mm. som är Morrowind världen Det finns många städer man skulle kunna välja ut i de här Elder Scrolls spelen som ja, vilket... är plats att besöka med det. Precis och det jag valde då var det som helt enkelt var, Blir mest nostalgiskt för mig För det är den, verkligen den stadien jag gillar mest från de spelen mm. Det är visst, det är brunt Och ser väldigt tråkigt ut men det har mycket Mycket, mycket hjärta äh, där, precis. Det finns till, till exempel en Argonians Som heter Hall eller Hul Som jag tror är en kvinna, det är svårt att se på de här ödlorna Eh, som jag alltid eh, övade speechcraft på Så jag tänker mig att det var min debattpolare Även, även för att det var en, en uteliggare som jag, Och jag var alltid väldigt dålig på speech Så det var mest jag som kom fram och skrek jag kanske, ut, jag <här> <här> Medan jag, jag försökte lära mig och bli bättre Så det är, så här, det är många sådana saker jag gillar Med, det, med de spelarna Att man får göra mycket av sin egen story <här> Jag förstår att alla är väldigt spända nu Inför nummer ett på listan Nummer ett Castletown, eh, från Zelda Ocarina of Time till 1964. Och eh, det är helt enkelt det finns ju i, i, i landet Hyrule eh, om, om ni är bekanta med Zelda. Jag antar att Nick igen har väl spelat eh, har väl spelat eh, Zelda, Zelda 64. Jag har spelat alla Zelda-spel fram till swi versionen när jag känner mig sviken och sen har jag inte rört ja. Zelda-sändes. Förutom till Nintendo du... DS. Då vet du, du Castletown helt enkelt. Det är den lilla är eller den stad och stad. Det är helt enkelt det som är innan det, det kungliga slottet. Det är det där typ alla, alla samlas för att byteshandla. Det finns ett par som dansar runt och runt och runt. Det finns en tant som vars hundar springer runt. Man kan träffa eh, Malon från The Lon Lon Ranch. Och jag tänker mig att från Castletown skulle jag säkert kunna skaffa liksom så här skjuts till resten av... Eh, till, till resten av Hyrule, vilket gör att jag vill helt enkelt åka dit för att kunna se så mycket som möjligt av en av mina favoritvärldar förutom då, alltså någonsin helt enkelt Du skulle säkert kunna hitta en häst där och rida jag runt i Hyrule på några vi... gröna fina fälten utanför. Jag skulle inte våga rida runt där själv dock, för så fort det blir natt så kommer det skelett överallt. Sen vet jag inte det väldigt du var väldigt... en mular på en häst heller, så att jag skulle inte <laughs> tro att det går så bra Det är där man sitter på, eller vad sa vi? <laughs> Det där med att stoppa mynten så den råker. Mm, precis, precis. <laughs> jag det var inte särskilt oväntat. Det är, Zelda är ju en väldigt det är väldigt mysigt i alla. Zelda, <laughs> Zelda var det här, man säger så. Det är lite också... Det är lite, jag vet inte om det är ironiskt, men jag har nu, jag har haft liksom låten som går i Castle Town på huvudet hela... Hela dagen. Jag tänkte nynna på den nu, men jag kan, kan inte för mitt liv kommer ihåg den. Det kan vara prestationsångest. Ja, du kanske kan spela in det i efterhand. Det är du som redigerar också. Du kan spela in Jag, det tänkte, efterhand och, jag tänkte säga screw liksom ifall vi blir stämda. Jag tänker kanske ha den som musik någonstans här. Bara för saker skulle... Jag, för, jag, för, jag föredrar att du nynnar in det. Du nynnar vackrare än vad någon melodi skulle kunna göra. <laughs> oh, you devil you. <laughs> Aha. Nu undrar du om, om jag var elakt där undermedvetet undermedvetet på något sätt? Nej, nej nej, jag vet att du bara ville få med att, eh, inte, att inte göra oss stämda. Eller bli, göra så vi blir stämda. Slash få mig skämma ut mig själv. Så det, är, det stämmer jag, bra. Det, vi har inte med oss Joakim som egentligen är vår jurist. Eh, och går emot <laughs> sånt här. Så att då får jag ju som ekonom som också pluggat en del juridik hoppa in. <laughs> Men kan det inte vara lite PR om vi blir stämda ändå? Alperar, ja. bra och så vidare. Det är sant. Vi, vi får börja bli stämda för allt möjligt. Jag kan hets mot folkgrupp. Kan vi väl köpa mig där då? Mot, och sen, sen Håkans lilla, lilla intrång här. På musiken. Jag, jag vet inte. Det, det var, jag tyckte det var en bra topplista Håkan. Det, det är Tack väldigt myndiga platser som du har valt ut. Men innan vi blir stämda för fler saker. Så tror jag helt enkelt att vi är klara för veckan. Eller var det någonting mer som ni... Någon ni ville ta upp? Nej. Nej, jag Nej. tror jag inte det. Jag tycker om mer. <laughs> ja, vi tycker om det också. <laughs> Team, alla i Team Effort älskar varandra så mycket. Ja. Det är därför som vi blir... Det, jag vet inte, det får nog avsluta. <laughs> vi, vi får nog avsluta nu. <laughs> ja. Hur är det vi avslutar egentligen? Hej då! Hej då! Hej då! Hej då! Oj, det var, så, det, det, var så, det var så dåligt, det var så dåligt den här gången. Jag var ännu sämre förra gången för då var det ingen som gjorde det förutom typ du och Jannek. Ah. Vi får ett nytt försök. Hej då. Hej då! Nej, vi får ett nytt försök. Hej då. Hej då. Ni så. Nej så. så. Nej så. Nej så. Nej så. Nej så. En, två, tre Hej då nej, nej men kul, vad långsam man är Jag började skratta Är det med nu då En, två, tre Hej ja, då det, det går inte att jobba tillsammans med Jag hatar dig så mycket allihopa Tack så mycket för att ni har lyssnat på det förutomst Gå gärna in på vår hemsida www.effortcost.wordpress.com och lämna lite feedback på avsnittet. Ni kan också lämna förslag på ämnen som ni vill att vi tar upp i framtida avsnitt. Använder ni iTunes får ni gärna gå in och skriva en recension. Välkomna tillbaka nästa vecka!